Perdeteko Joan Pierre Chevalier eunon eunon enoba Denak ari kan gaude zenik atguziak batera eta Eko seiz reforma, hoin endiustizia ahondi ezeken heldu dela, denak karrikarat ez da bakarrik zendikatu izan behar, den de guziak behar daude eta mundu bat behar ditake karrika guzietan. Noko horna truko du bi urte gehiago lan egitea, bak istu ez dute lan ahondiik egitean, ezek eh, ez dute iraseku lan ez argintzan ez eta uh, aintzuharekin edo edi izain edo ez dute egiten egitean, eh. bak ez dakite zer den lana Orduan duan biztan da urte bat gehiago, bi gehiago gaiago, dirua gehiago bitzeko eta hola daude. Bian, ez ez, ez dakitet dakite deus, zer pasatzen den karrikan. Pentsatzen dut berriz beste egunak izan direla. Por la CFDT, zola ha tujur eta non. Zet mesur e brutal Profundimant e just. Aipatzen genuen, Europan oroar inguruko herrialdetan aldeetan erreteta dina gorago badela, badiru di, bueno, irizpide orokor badela, hain justu, ba, augustia ba, eraldatzea helbudu e, edo i, ba, dinamika horretan. Bai, bai, bai, ikusten dugu, e, Europar e, e, Europak asunean, baina ez bakarrik munduan zer oroak ba, ideologiko, ideologi e, liberala, kapitala, kapitalista eta abar askenean pusatzen gaitun, geroz eta gehiago lan egitea askenean. Hori, ba, e, elburu bat e, bete behar e, dugungu glangi gerok lan egitea, lan egin eta lan egin. E, aitzaki bat hartzen dugu, gehiago bizitzen galera, baina hori ere ez da egia eta argumentu hori benetan deseraiki eta apurtu behar da. Ez gira, gehiago, go bizitztzen edo ezgira gehiago osa, osasuntzuki bizitztzen. E, Frantziak Estatuan adibidez badadatu bat, e, bizi esperantza osasuntsua hirurogo ita hiru urtekoa da. Adosta. Eta hor, pusatzen gaituzte lan egitea irurogoi tala urte. Beraz, erretreta guztia pasatzea, e, ba ez hori e, asun e, ta hori onartezina da e, lan gehiago egitea. Gainera, diru bat dirua bada, aberatsak ez dira inioiz zainbeste beste aberatsa izan. Beraz, erretreta sistema hori e, finantzatzeko dirua bada. Beraz, jakin behar dalun hartu. Injustet, Injuste car elle va aggraver les inégalités femmes-hommes. Injuste car elle est brutale. Un seul bon de pour la CFDT et les organisations syndicales. Retrait de cette réforme brutale. Ouais